Qəsəs surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 88 ayədir Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ta-sin-mim Bu, haqqı batildən ayıran Möcüzələri, hökümləri Açıq aydın kitabın ayələridir Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musa'nın və Fironun hekayətindən bir qismini olduğu kimi söyləyəcəyik. Həqiqətən Firon yeryüzündə baş qaldırıb, onun əhaləsini zümrələrə bölmüşdü. Firon, onların arasında olan bir tayfanı, İsrail oğullarını güçsüz, aciz görüb, onların yeni doğulan oğlan uşaqlarını öldürür, Qızlarını isə sağ bıraxırdı. O, həqiqətən yeryüzündə fitnə fəsad törədənlərdən idi. Biz isə istəyirdik ki, o yerdə zəif düşüb əzilənlərə mərhəmət göstərək. Onları xeyrxah işlərdə, öndə gedənlər və Fironun mülkünə varislər edək. Və onları yeryüzündə, Misirdə, Şamda yerləşdirib möhkəmləndirmək, Firona, Vəziri Hamana, Və ordularına, onların qorxub çəkindiyi iləlişeyi, İsrail oğullarından birinin əli ilə məhv edilib hakimiyyətlərinə son qoyulmasını göstərək. Biz Musanın anasına ilham yolu ilə, yaxud rüyada, Onu, Musanı əmizdir, elə ki ondan ötürü qorxdun, onu dəryaya at. Uşağın suda boğulacağından qorxma və ayrılığına da kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracaq, özünü də şəriyyət sahibi olan peyğəmbərlərdən edəcəyi deyə bildirdik. Musa doğulduqdan sonra anası bir müddət onu əmizdirdi. Sonra dayanın onun oğlu olduğunu Firona xəbər verəcəyinlə qorxaraq, körpəsini bir sandığa qoyub, Allaha dua edərək çaya atdı. Bu zaman Firon zövcəsi ilə oturub çaya tamaşı edirdi. Suyun üzündə bir sandığın üzdüyünü görən Firon, xirmətçilərə onu tutup gətirməyi əmr etdi. Fironun adamları axırda özlərinə düşmən kəsiləcək və başlarına bəla olacağı Musanı, İçində olduğu sandıqla birlikdə götürüb gəldilər. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri küfr etdiklərinə, məsum uşaqları öldürdüklərinə görə günahkar idilər. Fironun qadını Asiyyə dedi, Bu uşaq mənim də, sənin də göz bəbəyimiz, Gözümüzə sevinc olsun, onu öldürməyin, Ola bilsin ki, o böyüyəndə bizə bir fayda verər, Yaxud da onu oğulluğa götürərik. Onlar işin nə yerdə olduğunu, Bu uşağın əlində həlak olacağlarını bilmirdilər. Oğlunun Fironun əlinə düşdüyünü bildiydən sonra, Musanın anasının ürəyi bomboş, Sevimli balasının fikrindən başqa Hər şeydən xali olmuşdu Əgər Allahın vədənə inananlardan olsun deyə Ürəyinə səbr, səbat əta etməsəydik Az qala onu saraya gətirilmiş körfənin Özününki olduğunu bir uza verəcəkdi Dəhşətindən və ya sevincindən Bu uşaq mənimdir deyəcəkdi O, Musanın Məryəm Yaxud Gülsüm adlı bacısına Onun dalınca gedir Əhvalatdan xəbər tut, dedi. O da saraya yol tapıb Fironun adamları onun kim olduğunu hiss etmədən uzaqdan uzağa Musa'nı gördü. Bundan anası saraya gəlməmişdən qabaq biz ona, Musa'ya süd analarını qadağan etmişdik. Musa'nın bacısı Firon əhlinə belə dedi. Sizin üçün o uşağa süd verməyi, ona baxmağı təmin edəcək, həm də ona qarşı xeyrxah olacaq, Onunla yaxşı davranacaq bir ailəni, ev əhlini sizə nişan verin mi? Eləliklə, gözü aydın olsun. Oğlunun ayrılığına kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin deyə Musa'nı anasına qaytardıq. Lakin onların, insanların yaxud Firavun əhlinin əksəriyyəti Allahın vədinin doğru olduğunu bilməz. Musa yetkinləşib kamilləşəndə Ona hikmət və elm, şəriyyət elmi verdik. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Musa şəhərə əhalisi xəbərsizkən, gün orta istirahət vaxtı girdi. Orada iki nəfərin vuruşduğunu gördü. Onlardan biri öz adamlarından, yahudilərdən, digəri isə düşmənlərindən, qibdilərdən idi. Musanın adamlarından olan kəs, Düşməninə qarşı ondan imdad istədi Musa onu əli yaxud əsası ilə vurub öldürdü və dedi Bu şeytan əməlindəndir Həqiqətən o İnsanı haq yoldan azdıran Açıq aşkar bir düşməndir Musa dedi Ey Rəbbim Şübhəsiz ki mən bu qiptini vurub öldürməklə Özüm-özümə zülmətdim Buna görə məni bağışla Allah Musanı bağışladı Həqiqətən o, bəndələrini bağışlayandı rəhmədəndir. Musa dedi, ey Rəbbim, mənə bəxş etdiyin neymət haqqı, günahımı bağışlamağına andıçıram ki, mən əsla günahkarlara arxı olmayacam. Beləliklə, Musa qiptini öldürdüyündən qorxaraq, səhəri şəhərdə nigarançılıq içində qarşıladı. Bir dənə görsə yaxşıdır. Dünən ondan imdad dileyən kəs, bu gündə başqa bir qipti ilə vuruşaraq fəryat çəkib, yenə onu köməyə çağırır. Musa ona dedi, ''Sən gündə biri ilə vuruşduğunu üçün doğrudan da açıq-aşkar bir azğınsan.'' Musa onların hər ikisinin, həm özünün, həm də onu köməyə səsləyən Yehudinin düşməni olan bu ikinci qiptini yaxalamaq istədikdə, həmin yəhudi Musanın ona hücum etmək istədiğini zənn edərək dedi, Ya Musa, sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi məni də öldürmək istəyirsən? Sən yeryüzündə, misir torpağında ancaq bir zalim olmaq istəyirsən? Sən xeyr insanları islah edənlərdən olmaq istəmirsən? Yahudinin bu sözündən sonra, dünən öldürülən qiptinin qatilinin Musa olduğu bütün misir xalqına bəlli oldu. Bu xəbər Firona çatdıqda o, Musadan qisa salmaq istədi. Şəhərin kənarından, Fironun şəhərin ucqarında yerləşən sarayından bir nəfər çaparaq gəlib, dedi. Ya Musa, əyan əşrəf səni öldürmə ibarəsində məsləhət məşvərət edirlər. Elə bu saat şəhərdən çıx, ged. Mən həqiqətən sənin xeyrxahlarındanam. Musa qorxu içində ətrafına göz qoya-qoya, oradan çıxıb, ey Rəbbim, məni bu zalim tayfanın əlindən qutar, dedi. O, Mədiyan tərəfə yönəldiyi zaman dedi, Ola bilsin ki, Rəbbim mənə, Mədiyanı aparıb çıxaran doğru yolu göstərsin. Musa, Mədiyan kənarındakı bir quyya çatanda, Onun başında heyvanlarını sulayan bir dəstə adam, Oğlardan başqa, Qoyunlarını özgə heyvanlara qarışmasın deyə geri çəkən, iki qadın görüb dedi, Sizə nə olun, dərdiniz nədir? Onlar, Çobanlar heyvanlarını sulayıb getməmiş, Biz qoyunlarımıza su vermirik. Atamız da ixtiyar bir qocadı, Buna görə qoyunları sulamağa biz gətiririk deyə cevab verdilər. Musa olar üçün, Yaxınlıqdakı başqa bir quyudan su çəkib qoyunlarını suladı. Sonra da kölgəyə çəkilib dedi, Ey Rəbbim, Mən sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə mühtacam. Musa yeddi gün ki, Çöldəki otlardan başqa yeməyə bir şey tapmırdı. Buna görə də Allahdan yemək üçün bir ruzi dilədi. Sonra o iki qadından biri utana-utana Musanın yanına gəlib dedi, Atam qoyunlarımızı sulamağının haqqını verməkdən ötürü səni çağırır. Musa gördüyü işin müqabilində heç bir muz mükafat almamaq üçün ürəyində and Musa qocanın yanına gəldiyi də, başına gələnləri, fironla olan əhvalatı ona söylədi. O kişi, Şüeyb Peyğəmbər dedi, qorqma, artıq zalim tayfanın əlindən qütarmısan. O iki qızın biri dedi, atacan, onu muzla çoban tut, çünki bu güclü etibarı adam, indiyə qədər muzla tutduqlarının ən yaxşısıdır. Şüeyb dedi, səkkiz il mənə xidmət etmək, Qoyunlarımı otarmaq şərti ilə qızlarımın birini sənə ərə verərəm. Əgər sənə həmin müddəti tamamlayıb on ilə çatdırsan, bu artıq sənin tərəfindən olan bir lütfdur. Mən on il müddətinə şəhət kəsməklə sənə əziyyət vermək istəmirəm. İnşallah, mənim salih, əhdə vəfa edən kəslərdən olduğumu görəcəksən. Musa dedi, Bu dedi yeni mənimlə sənin aranda olan, Bir əhdi peymandır, onu pozmaq olmaz Bu iki müddətdən hansını yerinə yetirməkdən mənə qarşı heç bir zor ola bilməz Allah da dediyimizə şahiddir Vəkildir Musa on illik xidmət müddətini başa vurub ailəsi ilə birlikdə Misrə tərəf yola çıxdığı zaman Tur dağı tərəfdə bir od gördü O ailəsinə dedi Siz mən qaydana da ki burada durun Mən bir od gördüm Bəlkə gedib ondan sizə bir xəbər, yaxud bir köz gətirim ki, qızınasız. Musa odun yanına gəlib çıxdıqda, vadinin sağ tərəfində olan mübarək, bərəkətli yerdəki ağacdan belə bir nida gəldi. Ya Musa, aləmlərin Rəbbi olan Allah mənəm. Əsan-ı at Musa Əsan-ı Yerad. O əsanın ilan kimi qırıldığını gördüyü də dönüb qaşdı, heç dala da baxmadı. Biz ona belə buyurduq, ''Ya Musa, bəri gəl, qorxma, sən əmin amanlıq içindəsən. Əlini qoynuna qoy ki, əlin oradan eybsiz, güsursuz, ağabbaq, parlağ bir nur kimi çıxsın. Əlini özünə tərəf çək, yenidən qoynuna qoy ki, İlanın yaxud əlinin parıltısının səni bürüdüyü vahimə çəkilib gitsin. Bu firona və onun əyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki möcüzədir. Onlar həqiqətən Allahın itayətindən çıxmış fasiq bir tayfadılar. Musa birinci dəfə əlini qoyununa qoyub çıxartdıqda, o, baxanlara bir nur kəsilib gözlərini qamaşdırar, onları qorxuya salar, ikinci dəfə qoyub çıxartdıqda isə, Adı halına düşərdi Musa dedi, Ey Rəbbim, mən onlardan bir nəfəri öldürmüşəm. Qorxuram ki, onlar da məni öldürələr. Qardaşım Harunun dili mənimkinlə bəlaqət dedi. Onu da mənimlə dediklərimi Firon əhəlinə izah edib təsdiqləyəcək bir köməkçi göndər. Onların məni yalancı hesab edəcəklərindən qorxuram. Allah buyurdu, Sənin arxanı qardaşınla möhkəmləndirəcək, İkinize de delil, Möcüze ve güdret vereceği. Olar ayelerimiz sayesinde Size hiçbir pisliği yedebilmeyecekler. Siz de, Size iman getirip tabi olanlar da Firona ve eyanlarına Mütlek galip geleceksiniz. Musa, açık aşkar Ayelerimizle, Firon ehlinin Yanına geldiği de olar, Bu senin terefinden uydurulmuş Sehirden başka bir şey değildir. Biz öz ulu babalarımızdan Bu bari de, Sizin təbliğ etdiyiniz din risalət haqqında heç bir şey eşitməmişik dedilər. Musa dedi, Rəbbim öz dərgahından, Kimin hidayətlə, doğru yola rəhbərliyilə gəldiyini Və ahirət yurdunun gözəl aqibətinin kime nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Həqiqətən zalimlər nicə tapbazlar, Muradlarına yetişməzlər. Firon istehzə ilə dedi, Ey əyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir tanrı olduğunu bilmirəm. Ey Haman, mənim üçün od qalıyı palçıqdan kərpec bişir və bir güllət ixtir ki, ora qalxıb, bəlkə Musa'nın tanrısına tamaşı edim. Axı mən onu həqiqətən yalançı sayıram. Firon və əskərləri yer üzündən haq yerə təkəbbür göstərdilər və elə cüman etdilər ki, Öləndən sonra bir də dirilib hüzurumuza qaytarılmayacaqlar. Buna görə də onu və əskərlərini tutub dənizə attıq. Ya Muhammed, bir gör zalimlərin axırı necə oldu Biz onları, dünyada insanları cəhənnə moduna, küfrə, şirkə çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü olara Allahın əzabından qutarmaq üçün heç bir kömək edilməyəcəkdir. Bu dünyada onlara lənət damğası vurdur, hamı onlara lənət oxuyar. Qiyamət günü isə onlar çirkin, iğrənc, Allahın rəhmətindən kənar edilmiş kimsələr olacaqlar. Əvvəlki nəsilləri məhv etdiyidən sonra insanlara, İsrail oğullarına bir nur, doğru yol göstərən rəhbər və rəhmət olaraq Musaya kitab verdik ki, bəlkə onun vasitəsilə öyüd nəsihət qəbul etsinlər. Ya Muhammed biz Musa'ya vahy etdiyimiz peyğəmbərlik bəxş edib Firavun əhalinin yanına getməsini buyurduğumuz zaman sən Tur dağının qərb tərəfində Musa'nı gözləyənlər arasında değildin. Sən buna şahid olanlardan da değildin. Sənin Yahudilərə və Ərəb müşriklərnə bu xəbərləri doğru söyləməyin yalnız Allahdan nazil olan vəhiklərdir. Lakin biz Musa'dan sonra neçə neçə nəsillər yarandıq. Onlar uzun ömür sürdülər. Vəh kəsildi. Bir çox xəbərlər unudulub getdi. Şəriəyət təhrif olundu. Sən ailələrimizi olaraq oxuyarkən Mədiyən əhli arasında değildin. Sən Mədiyəndə değildin ki, onların əhvalını bilib Məkkə əhline xəbər verəsən. Buna görə də onlar sənin bu xəbərləri mədiyyən cəmatından öyrəndiyini deyə bilməzdər. Lakin biz bu əhvalatları onlara olduğu kimi xəbər vermək üçün səni Peyğəmbər göndərdik. Və biz Musaya xitab etdiyimiz, tövratı verdiyimiz zamanda sən Turdağının yanında deyildin. Lakin səndən əvvəl özlərinə Peyğəmbər gəlməmiş bir tayfanı Allahın əzabı ilə qorxudasan deyə Rəbbindən bir mərhəmət olaraq Sənə bular öyrəyədib, onlara Peyğəmbər göndərdik. Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsinlər. Öz əlləri ilə etdikləri əməlləri, qazandıqları günahları üzündən onlara bir müsibət üzv verincə, Ey Rəbbimiz, bari bizə bir Peyğəmbər göndərəydin ki, biz də sənin ayələrinə uyub möminlərdən olaydır deməseydilər, səni onlara Peyğəmbər göndərməzdik onların bəhanəsini kəsmək üçün belə etdik. Dərgahımızdan onlara, müşriklərə, haqq, Qur'an və Peyğəmbər gəldiydə olar, Musaya verilən möcüzələr nə üçün eyni ilə ona da verilmədi dedilər. Məyər olar, daha öncə Musaya verilənləri danıb, iki sehir, Tövrət və Qur'an bir-biri ilə köməkləşdi və biz iki sehirbazın Musanın və Muhəmmədin hər birini İnkar edirik deməmişdilərmi? Ya Muhəmməd De Əgər doğru deyilsizsə Allah dərgahından bu ikisindən Qurandan və Tövratdan Daha doğru yol göstərən bir kitab gətirin Mən də ona tabi ol Əgər sənə Sənin bu təklifinə cavab verməsələr Bil ki, onlar öz nəfslərinə uymuşlar Allahdan bir dəlil Hidayət olmayınca Öz nəfsinə uyanınan, Rəbbinə şərik qoşanınan, Küfr edəndən Haq yolu daha çox azmış kim ola bilər? Allah Zalim tayfanı doğru yola müvəffəq etməz. Həqiqətən biz sözü, Qur'anı, Keçmişlərə aid xəbərləri Onlar üçün bir-birinin ardınca Müfəssəl izah etdik ki, Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsinlər. Bulardan ibrət alıb, İman gətirsinlər Qurandan əvvəl kitab vermiş olduğumuz kəslər Ona inanırlar Onlara Qur'an oxunduğu zaman Biz ona inandıq Doğrudan da Rəbbimizdən nazil olmuş haqdı Biz ondan əvvəl də müsəlman Tək Allahlı Allahın vəhdaniyyətini qəbul edib Yalnız ona itaət və ibadət edən kəslərdik deyirlər İki kitaba Tövrətə və Qurana inandıqları üçün, müşriklərdən gördükləri əzab-əziyyətə səbr etdiklərinə görə, onlara iki dəfə mükafat veriləcəkdir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edər və özlərinə verdiyimiz rüzidən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Onlar boş, yersiz bir söz eşitdikləri zaman ondan üç çevirib, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də sizə aiddir hərə öz əməlinə cavab deyirdi. Sizə salam olsun. Biz cahilləri, cahillərlə yoldaşlıq etmək, onların söz söhbətinə qulaq asmaq, sonra da onlarla çənə boğaz olmaq istəmirik, deyirlər. ya Muhammed şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsin, amma Allah dilədiyini doğru yola salar. Doğru yolda olacaq kəsləri, öz əzəli ilmi ilə daha yaxşı o bilir və buna görə də onları haq yola müvəffəq edir. Qüreyşdilər dedilər, əgər biz səninlə birlikdə haq yolu İslam dinini tutub getsək, əksəriyyəti təşkil edən müşriklərin əli ilə yurdumuzdan tezli ilə didərgin salınarız. Məyər biz onları özümüzdən bir ruzi olaraq hər yerin meyvəsinin Hər cür meyvənin daşınıb gətirildiyi, daxilində kəvə yerləşən, qorxusuz, xətərsiz, müqəbbəs bir yerdə, Məkkədə sakin etmədiyimi? Lakin onların əksəriyyəti, Allahın onlara bəxş etdiyi bu neymətin qədrini bilməzdir. Biz xoş-güzəranına naşikir olub qürrələnən neçə-neçə -nice məmləkəti, məmləkət əhlini həlak etdik. Bu, onların özlərindən sonra yalnız az bir hissəsi məskün olan, bomboş, xaraba qalmış yurtlarıdır. Onlara biz varis olduk. Ya Muhammed! Sənin Rəbbəyin mərkəzlərinə, ən böyük şəhərlərinə ayələrimizi oxuyan bir peygəmbər göndərməmiş, məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhaləsi zalim olan məmləkətləri yox etdik. Size verilən hər hansı bir şeyh, Dövlət, övlad, xoş güzəran ancaq bu fani dünyanın malı və bərbəzəyidir. Allah yanında olan neymətləri isə daha yaxşı və daha bağqidir, əbədidir. Məyər ağıla gəlməzsiniz, fani dünya malını ahirətin əbədi neymətlərindən üstün tutursunuz. Məyər verdiyimiz gözəl bir vədə, cənnətə qovuşan kimsə, Əvvəlcə fani dünya malı bəxş etdiyimiz, sonra da qiyamət günü cəhənnə moduna gətiriləcək kimsə ilə eyni ola bilərmi? Allah həmin gün olaraq hitab edib belə buyuracaqdır. Mənim şəriklərim olduqlarını iddia etdikləriniz büddər, tanrılar, hardadılar Haqlarında hökum, vəd etdiyimiz əzab vacib olanlar, Şeytanlar və müşriklərin rəisləri deyəcəklər Ey Rəbbimiz Bunlar bizim Hak yoldan azdırdığımız kimsələrdir Özümüz nə cür azmışdıqsa Onları da elə azdırdı Biz onlardan uzaqlaşıb Onlarla əlaqəmizi kəsib Sənə tərəf kəldik Əslində onlar bizə ibadət etmirdilər Yalnız öz nəfslərinə uyurdular Müşriklərə belə deyiləcək Şəriklərinizi çağırın Müşriklər ortaqlarını çağıracaq. Lakin onlar müşriklərə cavab verməyəcəklər. Onlar mütləq əzabı görəcəklər. Əgər onlar dünyada doğru yola gəlmiş olsaydılar, ahirətdə əzab görməzdilər. Allah həmin gün onlara hitab edib belə buyuracaqdır. Peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz? O gün canlarını qutaracaq xəbərlər, cavablar, onlardan gizli qalacaqdır. Bütün bəhanələri kəsiləcəkdir. Onlar qiyamətin heybətindən bir-birindən hal-əhval belə tuta bilməyəcəklər. Hər kəs öz hayında olacaqdır. Tövbə edirə iman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəldiydə isə onların nicad tapmaları mümkündür. Rəbbin istədiyini yaradar və istədiyini də Peyğəmbər seçər. Onların Bəndələrin istədiklərini etməyə heç bir ixtiyarı yoxdur. Allah hak və müqəddəsdir və müşriklərin ona şərik qoşduqlarından bütlərdən ucadır. Allah eybsizdir, nöqsansızdır. O hamıdan uludur. Sənin Rəbbin, onların ürəklərinin gizli saxladığı və özlərinin də aşkar etdiyi hər şeyi Qəlblərinin sirrlərini və açıq-aşkar əməllərini bilir. Odur Allah. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Dünyada da, ahirətdə də, həmd-i səna ona məxsusdur. Hök onundur. Siz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Ya Muhammed de, bir deyin görəyik. Əgər Allah gecəni qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, haqq olan Allahdan başqa hansı tanrı sizə bir işıq gətirə bilərdi? Məyər öyüd nəsihət eşitmirsinizmi? De, bir deyin görək, Əgər Allah gündüzü qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, haqq olan Allahdan başqa hansı tanrı istirahət etdiyiniz gecəni sizə gətirə bilərdi? Məgər gecə ilə gündüzün bir-birinin əvəz etməsinin Allah'tan sizə bir lütf olmasını görmürsünüzmü? Allah öz mərhəmətindən dolayı sizin üçün gecəni qaranlıq və gündüzü işıq yarattı ki, gecəni dincələsiz, gündüzü isə onun lütfündən rüzidirib axtarasız. Bəlkə bu neymətə görə Allaha şükr edəsiniz o gün Qiyamət günü Allah müşriklərə müraciət edib, Belə buyuracaqdır. Şəriklərin olduqlarını iddia etdikləriniz bütlər, Tanrılar hardadılar. O gün, Hər ümmətdən, Öz peyğəmbərlər olmaqla bir şahit çıxardacaq, Və müşriklərə, Allaha şəriq qoşmağınızın lüzumu barədə, Tutarlı dəlinizi gətirin, deyəcəyik. Onlar haqqın yalnız, Allaha məxsus olduğunu biləcəklər. Uydurub düzəltdikləri bütlərisə qeyb olacaqlar. Onları qoyub qaçacaqlar. Həqiqətən, Qarun Musa qövmündən Musanın əmisi oğlu idi. Onlara, İsrail oğullarına qarşı zülüm etməkdə, Musanın üzünə ağ olmaqda və özünü yuxarı tutmaqda həddini aşmışdı. Biz ona açarlarını bir dəstə gücdə adamın, Zorla daşıya biləcəyi xəzinələr vermişdik. Qövmü ona belə dedi, Malına qürrələnib sevinmə, Şübhəsiz ki, Allah malına qürrələnib sevinənləri sevməz. Allahın sənə verdiyindən özünə afirət qazan, Malını Allah yolunda sərf et. Dünyadakı nəsibini də unutma, O maldan qismətinin ancaq bir kəfən olduğunu bil, Qulunu mənasız yerə sağa-sola səhvələmə, səhhətinin, sərvətinin, gəncliyinin qədrini bil. Sabah səni Allahın əzabından qutara biləcək yaxşı əməllər et Allah sənə sərvət verməklə, yaxşılıq etdiyi kimi, sən də varından yoxsullara, qohum əqrabıya xərcləməklə yaxşılıq ed. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə cəhd göstərmə. Həqiqətən Allah, Fitnəfəsat törədənləri sevməz Qarun dedi Bu var dövlət mənə yalnız məndə olan elm sayəsində verilmişdir Məgər o, Qarun Allahın ondan əvvəl Özündən daha qüvvətli və daha varlı olan neçə-neçə kəsləri məhv etdiyini bilmirdi mi? Günahkarlar Öz günahları barəsində sorbu-sual olunmazlar Onların günahkar olduqları üzlərindən bilinər və buna görə də heç bir sorğu sual edilmədən cəhənnəm oduna atılarlar. Bir gün Qarun faxir livası geyib öz ziynəti, ehtişamı içində dörd min vəznəli çıxalı əyanın qızıl-gümüş şəhərlətlərin müşahiyyəti ilə qövmünün qarşısına çıxdı. Dünyaya həls olanlar dedilər, kaş ki Qaruna verilən dövlət bizə də veriləydi. Həqiqətən o böyük bəxt Qismət sahibidir. Ahirət varəsində elm vermiş kəslər isə belə dedilər, Vay halınıza, Ay yazıqlar, ya İman gətirib, Yaxşı əməl edən kimsə üçün, Allahın mükafatı, Təmənnasında olduğunuz var dövlətdən, Dəbdəbədən daha yaxşıdır. Buna, bu nəyəmətə yalnız səvr edənlər, Allaha itaət və ibadət etməyi, Fani dünya amalından üstün tutanlar Həyatın şətinliklərini dözenlər qovuşanlar Nəhayət Musanın duasını qəbul buyurub Bir zəlzələ nəticəsində onu Qarunu sarayla birlikdə yerə gömdük Allaha qarşı ona yardım edə biləcək Allahın əzabından onu qutaracaq bir cəmaat da yox idi O özü də özünə heç bir kömək edə bilmədi Bu qədər cəhcəlalın dəbdəbənin müqabilində nə özü, nə də başqası Allahın əzabını ondan dəf etməyə qadir olmadı. Allahın əzab vermək istədiyi bir kimsəni Allahın özündən başqa o əzabdan heç kəs qutara bilməz. Dünən dünyada onun, qarunun yerində olmaq istəyənlər ərtəsi gün zəhər belə deyirdilər, Vay! Biz hiç bilmemişik. Sen deme Allah öz bendelerinden istediğinin rüzesini artırarmış da azaldarmış da. Eğer Allah bize lütf etmeseydi, yakın ki bizi de yere gömerdi. Sen deme kafirler nicat tapmayacaklarmış. Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde tekebürü etmeyenlere ve fitne fesat tör etmeyenlere kismet edirik. Ən gözəl aqibət, ancaq Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərindir. Hər kəs Rəbbinin hüzuruna yaxşı əməllə, səmimi qəlbdən imanla gəlsə, ona bundan əməlindən daha yaxşısı verilər, cənnətən aylıq. Hər kəs pis əməllə gəlsə bilsin ki, pis əməllər edənlərə ancaq əməllərinin cəzası verilər. Cəzaları pisliyiləri qədər olar Onlara heç bir haqsızlıq edilməz Ya Mühəmməd Quranı oxumağı və təbliğ etməyi Yaxud hökmlərini əməl etməyi sənə vacib buyuran Allah qaydacağın yerə Hicrət edərək çıxdığın Məkkiyə səni yenə də qaytaracağıdır De Rəbbim hidayətlə Doğru yol göstərən rəhbərlə gələni də, Yaxı doğru yolda olanı da, Hak yoldan açıq aşkar azanı da, Hamıdan yaxşı tanıyır. Sən Qur'anın, Sənin özünə nazil olacağını ömür etmirdin. Ancaq o, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə göndərildi. Buna görə də heç vaxt kafirlərə arxa olmaq. Ya Muhammed Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatda ol ki kafirlər səni onları təbliğ etməkdən çəkindirə bilməsinlər İnsanları Rəbbinə ibadətə dəvət et və əsla müşriklərdən olma və Allahla yanaşı başqa heç bir tanrıya ibadət etmə Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur Allahdan başqa Hər şey məhfəmə məhkumdur. Hökmonundur. Siz qiyamət günü məhz onun huzuruna qaytarılacaqsınız.